Dret de reballeu 4. Soy loco con el cual estoy internado acá en El Morda, es la locura del sol, quiero que todo me conozcan, ojalá salga el sol, la locura del sol, quiero que todo me conozcan, ojalá salga el sol. Amamos la tristeza, la luna, pero qué especial sol, ojalá salga el sol, la locura del sol, quiero que todo me conozcan, ojalá salga el sol. El sol no mata a nadie, es una locura especial que tengo, para mí el sol es libertad. Ojalá salga el sol, es la locura del sol, quiero que todo me conozcan, ojalá salga... Salga el sol, ojalá más que tibio, y brillante, para que reluzcan las alas de las aves, y las aguas de mi laguna, y los cuerpos desnudos de los árboles secos, y la tranquera opaca, y la tierra buena, ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Esto es la novedad, dice así, querría poder hacer alguna buena carta, pero es inútil. Recuerdo a la radio y a toda la gente, estoy viendo. Proyectos buenísimos, les iré haciendo saber, aquí de pensión en pensión, ojalá salga al sol, el alquiler barato, la gente más tranquila, felicidades, que les garúe, chao, besos y abrazos, ojalá salga al sol, y el sol para mí es lo más importante. Tengo casilla de correo, ojalá salga el sol, el alquiler barato, ojalá salga el sol, tengo casilla de correo, ojalá salga el sol, el alquiler barato, ojalá salga el sol. sol, que és el que més me gusta, nos il·luminó esta tarde. Es la locura del sol, son maravillas que passen por mi corazón. Si comença un nou programa de Dret de rebel·lió. En principi hauria d'estar sortint de l'espai s'ha dit partit Ràdio, que agraïm la feina que està fent amb nosaltres fins ara al 108.0. I penjarem a partir de demà al web de Ràdio 77 aquesta emissió que podreu descarregar durant un mes. i anirem tirant. Comencem llavors així el quart programa de Dret de rebel·lió. Pues sí, entre finestres, obrim finestres, tancant finestres, li donam en aquest play i entra el, la veu d'aquest programa. Quan el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo. El más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Soy desobediente y pertenezco a la Cooperativa Integral Magdalena. Quiero exponer mi apoyo al manifiesto una nueva dignidad rebelde con unas prácticas muy simples que están al alcance y alcance de todas las personas indignadas y comprometidas practicando la insumisión bancaria no utilizada en la banca y el consumo en los circuitos comerciales de economía capitalista utilizando alternativas bancarias que no están condicionadas por la especulación y el máximo beneficio, y realizando la compra en productores de proximidad, reduciendo mis necesidades personales cuanto sea necesario, difundiendo el manifiesto en cuantas ocasiones pueda y, por supuesto, promoviendo la creación y expansión de cooperativas Avui tractarem de seguir mostrant com avança la campanya la nova dignitat rebel i de donar a conèixer afinitats rebels que sorgeixen al nostre voltant. Abans de passar amb la campanya, llegirem un text que comença amb una cita dels ex-pístols i que ahir a la facultat d'Ocupada també es va poder escoltar en la gravació que, que es va poder treballar, amb, gràcies a tot l'equip de Ràdio 77. I don't know what I want, but I know how to get it, era aquesta frase d'Anarchy in the UK, i això ens dona pas en, en aquest treball de, de, que veu de les ocupes franceses i les ocupes italianes, i que troba un poc que la pregunta al moment pot ser què fer, i que és el que es demanen moltes de les companyes que comencen a, a treballar amb nosaltres i que, de qualsevol manera, doncs, a, a arriben en aquestes paraules. L'ordre global no pot ser pres per enemic, directament. Doncs l'ordre global no té lloc, al contrari, és més bé l'ordre dels no-llocs. La seva perfecció no és la de ser global, sinó de ser globalment local. L'ordre global és la conjuració de tot aconteixement perquè és l'ocupació acabada, autoritària, del que local. Un no s'oposa a l'ordre global sinó localment, per l'extensió de les zones amb ombra sobre els mapes de l'imperi, per la seva posada en contacte progressiva subterràniament. La política que ve, política de la insurrecció local contra la gestió global, de la presència recobrada per sobre l'ausència de si, sí, sobre l'estranyesa ciutadana imperial, recobrada pel robatori, el frau, el crim, l'amistat, l'enamistat, la conspiració. Per l'elaboració de formes de vida que siguin també formes de lluita. Política del tenir lloc. L'imperi no té lloc. Administra l'ausència fent planar per totes parts l'amenaça palpable de la intervenció policial. Qui cerca l'imperi un adversari al que mesurar-se trobarà l'aniquilament preventiu. Ser percebut, d'aquí en endavant, és ser vençut. Aprendrem a devenir indiscernibles, a confondre'ns, a tornar a degustar l'anonimat, la promiscuitat, renunciar a la distinció per desarticular la repressió, composar en l'enfrontament les condicions més favorables, tornar-se astuts, devenir despietats, i per això de qualsevol com fer la qüestió dels nins perduts aquells que els que no s'ha dit els que no són segurs en els seus gestos els que no res els ja ha sigut donat Criaturit, criaturalitat dels quals agarrància dels quals no deixar de traicionar-los la revolta que ve és la revolta dels nins perduts el fil de la transmissió històrica està romput Inclús la tradició revolucionària no deixa orfes. El moviment obrer, sobretot, el moviment obrer, que s'ha tornat instrument per a una integració superior al procés. El nou procés cibernètic de valoració social. El 1978, el PCI, el partit de Manes Límpies, va llançar en, en el seu nom la, ca, la caseria a l'autonomia en nom de la seva concepció classista del proletariat, de la seva mística, de la societat, del respecte del treball, de lo útil i de la decència, en nom de la defensa dels avanços democràtics i de l'estat de dret, el moviment obrer que s'haurà sobreviscut en l'operaïsme, una crítica existent del capitalisme des del punt de vista de la mobilització total, doctrina temible i paradoxica que haurà salvat l'objectivisme marxista, no parlant més que de subjectivitat, que haurà anat cap a un refinament inèdit de la negació del com, la reabsorció del gest en el seu producte, la urticària del futur anterior, d'això que tota cosa haurà estat. La crítica no, no ha tornat vana. La crítica no, no ha tornat vana perquè equival a una ausència quan en l'ordre dominant tot el món sap a què a tenir-se, a uh, Nosaltres no tenim ja necessitat de teoria crítica, no tenim necessitat de professors. La crítica gira a favor de la dominació des d'ara, inlòús la crítica de la dominació. Ella reprodueix l'ausència. Ens sembla, des d'on estem, ens propulsa a una altra banda, ens consumeix, és covard. I segueix a l'abric quan ens envia a una carnisseria secretament enamorada del seu objecte, no, no, no t'haurà de mentir-nos. Deia els idilis d'encurs entre proletaris i intel·lectuals compromesos. Aquests matrimonis, de raó on no s'entén la mateixa idea ni del plaer ni de la llibertat. Més que noves crítiques, són noves cartografies les que necessitem. Cartografies no, no de l'imperi, sinó de les línies de fuga cap a fora d'ell. Com fer? Necessitem mapes. No mapes de lo que està fora del mapa, sinó mapes de navegació. Mapes marítims, eines d'orientació, que no tracten de, decidir, de dir de representar el que hi ha a l'interior dels diferents arxipèl·legs de la disserció, sinó que ens indiquen com arribar, com unir-nos a ells, portolà-nos. És dimarts, 7 de setembre de 1996, poc abans de l'alba, el ROS, el reagrupament operacional especial, coordina en tota la península l'arrestament de 70 anarquistes italians. Es tracta de posar terme a terme 15 anys d'investigacions infructuoses que tenien per objecte anarquistes insurreccionalistes. La tècnica és coneguda: fabricar l'arrepentiment, fer-lo denunciar l'existència d'una vasta organització subversiva i després acusar sobre la base d'aquesta creació quimèrica a tots aquells els que es vol neutralitzar de forma, formar-hi part. Una vegada més, aixugar la mà per agafar els peixos, inclòs quan no es tracta més que d'un estanc minúscul i d'alguns gobis. Una nota informativa de servei esca va escapar el Ros en relació a aquest assumpte. S'exposa la seva estratègia. Fundada sobre els principis del general de la Xiesa, el Ros és el servei imperial tipus de contrainsurrecció. Treballa sobre la població, allà on una intensitat es produeix, allà on alguna ha vessat, és el French doctor de la situació. El que posa, amb el pretesta de la profilaxis, els cordons sanitaris, eh, objectiu del qual és aïllar el contagi. El que tem, el que diu, en aquest document ho escriu el que tem és el pantà de l'anonimat polític. L'imperi té por. L'imperi té por de que ens tornem qualsevol. Una por delim delimitada, una organització combatent, no els teme. Però una constel·lació expansiva d'ocupes, de granges autogestionades, de vivendes col·lectives de reunions fins a ser de ràdios, de tècniques i de idees. El conjunt lligat per una intensa circulació de cosos i dels efectes entre els cosos és un altre assumpte. La conspiració dels cosos, no dels esperits crítics, sinó de les corporalitats crítiques, és aquí el que l'imperitem. És aquí el que, a poc a poc, de bé, amb l'increment dels fluxes de la defecció social. Hi ha una opacitat inherent al contacte amb les coses i que no és compatible amb el reine imperial d'una llum que ja no il·lumina les coses sinó per desintegrar-les. Les zones d'opacitat ofensiva no estan per crear, estan ja allà en totes les relacions on les que sobrevé una vertadera posada en lloc dels cosos, el que fa falta és assumir que prenem part en aquesta opacitat i dotar-se de mitjans d'estendre-la, de defensar-la, per totes parts on s'arriba a desarticular els dispositius imperials, a arruïnar tot el treball quotidià, del biopoder i de l'espectacle per estatuar de la població, una fracció de ciutadans. Per a ella ha Nou Sunturelli, on aquesta indistinció reconquistada es forma espontàniament un teixit de... ètic, un teixit ètic autònom, un pla de consistència secessionista. Les coses s'agreguen, recuperen l'alent, conspiren que tal zones estiguin condemnades a l'aplastament militar, importa poc. El que importa és cada vegada arreglar una via de retirada bastant segura per tornar-se a agregar a una altra banda. Més tard, el que sustentava el problema de què fer era el mite de la vaga general, el que resposa a la pregunta de com fer és la pràctica de la vaga humana. La vaga general permetia interpretar que hi havia una explotació limitada en el temps i en l'espai, una alienació parcel·lària deguda a l'enemic reconeixible, per tant, derrotable. La vaga humana resposa a una època en, en la que els límits entre el treball i la vida acaben per difuminar-se, on consumir i sobreviure potser produir textos subversius i precavar-se dels efectes més nocius de civilització industrial, fer d'esport, l'amor, separa o està amb el prosac. Tot això és treball. L'imperi gestiona, digereix, absorbeix i reintegra tot el que viu. Inclús el que jo sóc, la subjectivització de no desmantar això, tot és productiu. L'imperi ha posat tot de treballar. Idealment, el meu perfil professional coincidirà amb el meu propi rostre, inclús si, si no sonriu. Els gestos de rebel venen molt bé, després de tot. Imperi, és a dir, el que els mitjans de producció s'han convertit en mitjans de control al mateix temps que el contrari es verificava. Imperi significa que d'ara en endavant el moment polític domina el moment econòmic i contra això la vaga general no pot ja res. El que hi ha que oposar-se a l'imperi és una, una vaga humana que, que mai ataca les relacions de producció sense atacar al mateix temps les relacions afectives que els sostenen, que socava a l'economia libidinal inadmissible, restitueix l'element ètic, el com reprimit en cada contacte entre els coses neutralitzats. La vaga humana és la vaga que, allà on s'esperava, tal o qual reacció previsible, tal o qual to apenat o indignat, prefereix no. Es dissimula el dispositiu, el s'atura o l'estalla, es recobre preferint altra cosa, altra cosa que no està circonscrita en els possibles autoritzats pel dispositiu, a la finestreta de tal o tal servei social, a les caixes de tal o tal supermercat, a una conversació cortès, a una intervenció de la poli o segons les relacions de forces. La vaga humana fa consistir l'espai entre els cossos, pulveritza el double bind en el que estan capturats, es condueix a la presència. Hi ha tot un ludisme per inventar, un ludisme dels engranatges humans que fan girar el capital. A Itàlia, el feminisme radical ha estat una forma embrionària de vaga humana. Basta de mares, de dones i de filles, destruiem les famílies. Era una invitació al gest de rompre la, els encadenaments previstos, de llibrar les possi els possibles comprimits... Era un atemptat als comerços efectius fracassats, a la prostitució ordinària. Era una crida a sobrepassar la parella com a unitat elemental de gestió de l'alienació. Crida a una complicitat, doncs. Pràctica insostenible, sense circulació, sense contagi. La vaga de les dones cridava implícitament a la dels homes i els nins, Cridava a buidar les fàbriques, les escoles, els despatxos, les prisons, les presons, a reinventar per cada situació altra manera de ser, altre com. La Itàlia dels anys 70 era una gigantesca zona de vaga humana. Les autorreduccions, els, atrac els atracaments, els barris ocupats, les manifestacions armades, les ràdios lliures, els innumerables casos de síndrome d'Estocolmo, inclús les famoses cartes de moro detingut, cap al final, eren pràctiques de vaga humana. Els estalinistes parlaven llavors deirrracionalitat difusa, i ja és dir. Hi ha autors també en els que s'està tot el temps en vaga humana en Kafka, en Walser, en Michaus, per exemple. Adquirir col·lectivament aquesta facultat de sacudir les familiaritats és l'art de freqüentar en si mateix l'OSPA més inquietant. L'OSTA. En la guerra present, en la que el reformisme d'urgència del capital ha de prendre els hàbits del revolucionari per fer-se entendre, en el què els combatents més demòcrates els de les contrasimeres recorreixen a l'acció directa, un paper ens està reservat. El paper de màrtirs de l'ordre democràtic, que colpeja preventivament tot cos que podria culpetjar. Jo hauria de deixar-me immobilitzar davant un ordre mentre les centrals nuclears exploten. Hauria de deixar que es jugui amb les meves hormones o envenenar-me hauria donar la retòrica de la víctima, perquè està clar, tot el món és víctima, també els opressors mateixos, i segure ja que una discreta circulació del masoquisme torna a donar encant a la situació. La vaga humana avui és rebutjar jugar el rol de víctima, atacar aquest rol, reapriopiar-se de la violència, arrogar-se de la impunitat fer comprendre els ciutadans pasmats que encara no entren en la guerra estan en, de totes maneres que allà on se'ns diu que és cosa o morir és sempre en realitat tal cosa i morir així de vaga humana en vaga humana propagar la insurrecció allà on hi ha si no doncs som tots singularitats qualsevol Era com un poc això, no? <ríe> Jornades per pensar el moment, eh, 11 i 12 de febrer, a Camp Can Batlló, eh, allà Barcelona. Les companyes i companys d'aquesta aquest, aventura, com que van aturar, no? van aturar per pensar el moment i per pensar el present, vam fer a, a partir de les 10.30 una presentació dels espais d'intervenció política que configuren el, el 15M i de, de, de 5 a 7 van pensar les debilitats on, on ens ha situat la, la successió de mobilitzacions i assemblees que ens han mantingut ocupades aquests últims mesos, era la pregunta que es feien. El dia següent, després de totes aquestes reflexions, em van començar també prestat, vam començar amb, amb altre ànim, no? a pensar les eines, quines eines ens poden ser útils per seguir ampliant i aprofundint en la lluita contra el sistema capitalista. Finalment acabàvem pensant el futur, com no podia ser d'altra manera, i quines perspectives de lluita comuna som capaces de crear els pròxims mesos. La memòria ens ha arribat en cosa que es, estem molt agraïdes i porta doncs, un, un índex de continguts i fan una presentació a les jornades amb totes les formes de contacte. Podreu trobar-la a la pàgina web nosaltros.org.org. Aquestes jornades sorgiran d'una necessitat compartida, la necessitat de sortir dels ritmes vertiginosos a les que ens han acostumat cercar un espai per escoltar-nos i reflexionar col·lectivament més enllà del nostre sector, organització o col·lectiu. Creiem que hem de generar ritmes diferents on el pensament tingui el seu espai concret. Després de la tardor calenta, pensem que és un bon moment, no només per compartir una anàlisi crític de la situació del 15M, sinó també per començar a esbossar possibles estratègies a l'alçada de la situació política actual. Una situació que s'intensificarà els pròxims mesos i per la qual necessitarem tota la intel·ligència col·lectiva que siguem capaces de crear. Aquesta proposta no sorgeix de, ni pretén ser aprovada per... Cap assemblea. Volem crear un espai de debat no representatiu ni decisori en el que es participa a títol individual. Sabem que no podem tractar amb dos dies totes les qüestions i debats que travessem el moviment, així que deixarem algunes qüestions de gran importància de banda. Per exemple, quines alternatives al capitalisme són capaces de crear? Com arribar a un sistema de presa de decisions realment horitzontal en el que ens podem sentir còmodes totes les assemblees i sectors en lluita? Humilment, plantegem quatre blocs que creiem que ens poden enriquir a totes abordant els temes més immediats. Pensem al present, presentació dels espais d'intervenció política que configuren el 15M. Què hem estat fent, quina valoració fem, què pensem fer els pròxims mesos? Punt 2: pensem les habilitats on ens ha situat l'Associació de Mobilitats i Assemblees que ens han mantingut ocupades aquests últims mesos. Un espai per analitzar la situació del 15M de forma global, una invitació a l'autocrítica i a la detecció de debilitats. Pensem a eines, quines eines ens podem ser útils per seguir ampliant i aprofundir en la lluita contra el sistema capitalista. Des de la consulta popular, les diferents formes de vaga, presentació i debat sobre les diferents propostes. Per alimentar el debat, volem portar experiències d'altres indrets. Estem pensant amb els bloquets de França, Auckland, o els processos de vagues universitàries a Xile o a Colòmbia, o a les vagues generals de Grècia. Pensem al futur. Quines perspectives de lluita com una són capaces de crear en els pròxims mesos? Un cop fet el mapa del present i el passat recent, ens imaginar juntes la primavera. A més d'aquests quatre eixos, les jornades també pretenen ser un espai de convivència i de relació informal entre les persones que participem. Per això, com un complement indispensable a les diferents sessions de debat, pensem a organitzar un menjador popular i algun concert. Què no són les jornades? Aquestes jornades no són un espai de decisió del moviment. Es parlarà de propostes que estan sobre la taula en moltes de les nostres assemblees, possiblement s'abordin discussions estratègiques que pròximament haurem de plantejar-nos, però no són l'espai per resoldre cap d'aquests temes, són un espai més per tractar de pensar sobre aquests. Recull de les jornades, doncs hem intentat recollir tot allò que es va comentar i, i si hi ha algun matís o aportació no dubteu en enviar a pensar el moment a@ gmail.com el que considereu aportú. El dissabte matí pensem al present, el primer bloc, presentació d'espais d'intervenció política que configurem el 15M. Durant la primera part hi ha nous sectors: internet, transports, feministes, universitat, Educació, Migració, Sanitat, Habitatge i Laboral, que durant 10 minuts fan una breu intervenció explicant en quin moment es troba la seva lluita i quines expectatives tenen. Aquí va el resum d'aquest bloc. Des d'un bon principi es deixa clar que no és una assemblea i que el que es decideixi aquí no és vinculant. No és un espai de coordinació ni de representació, sinó un espai de reflexió. Es procedeix a explicar la metodologia i el programa de les jornades. Obrim amb la gent que ha coordinat l'àrea d'internet del moviment i ens porta un resum de la reunió que hi ha hagut a nivell d'estat espanyol. Enten que la xarxa és el tret diferencial dels moviments de la nostra generació i ens plantegen la necessitat de concebre-la com un altre camp de batalla que hem de situar al mateix nivell que la resta. Internet no és només una eina sinó també un front de lluita. Assenyala l'ofensiva que estava vent contra la neutralitat del web, anomena la Lei Cinde, Acta i totes les iniciatives legislatives que busquen criminalitzar l'ús no corporatiu de la xarxa. Aquestes lleis ataquen la compartició i hem de reivindicar el nostre dret a la compartició. La llei CINDE ha quedat obsoleta, però el que representa és una amenaça simbòlica i conceptual. Acta és un front de batalla decisiu, en tant que és un tractat internacional que criminalitza fins i tot la circulació d'informació, obrint la porta a la intromissió als ordinadors que passin les fronteres físiques dels països. El mes de maig s'incrementarà la lluita contra aquesta llei. Es podria aprovar entre l'1, l'11 i el 14 de juny al Parlament Europeu. Col·lectius que formen part d'aquesta xarxa resistent, es Red Sostenible, Xnet, Hacktivistas, CF Forum. Els ciberdelictes persegueixen el dret de manifestació a internet hem de recuperar el nostre dret a manifestar-nos als espais digitals. 30 i 31 de març i 1 d'abril hi haurà unes jornades de tecnopolítica on es definiran línies de treball d'aquesta àrea. Crítica la voluntat centralitzadora que enten, entenen que està vivint el 15M, tot reivindicant la descent descentralització. Segueix transports amb un conductor de la TMB que ens informa de la vaga d'autobusos i metros pels dies 27, 28 i 29 de febrer i 1 de març coincidint amb el World Mobile Congress i reivindica la història de la lluita dels autobusos pels dos dies per explicar la reacció de la plantilla que ha sobrepassat els comitès d'empresa. Informa que cada dia dels quatre triats hi haurà una assemblea per decidir si continua el següent dia, vaga Va reconduïble. Entenc que la seva lluita transcendeix la seva reivindicació, pels acords incomplets al, al conveni, per la congelació del, de sous i pels abusos de la directiva. Ens explica que abusos no es funciona com a comitè d'empresa, sinó com a assemblea, mentre que metro sí. Tot i l'ofensiva mediàtica del poder cap a CGT, cal informar que són 13 sindicats els que convoquen. La seva estratègia és unir lluites, ja que també lluiten contra la supressió de línies de bus i metro. Busos de barri és el diumenge també lluiten contra la pujada de tarifes, recorda la pujada del 38%, mentre que el bitllet turístic només ho ha fet un 4%. Des del començament s'han posat a disposició les assemblees de barri per explicar la seva lluita. Reunió oberta a usuàries i assemblees de barri els divendres, el divendres de 7 de febrer a les 7.30 a la Casa Groga, a l'IBEI i convocatòria al 27F a la Tarda a Plaça a Espanya. Les feministes indignades ens expliquen els orígens del grup en tant que veien la necessitat d'introduir el discurs de gènere a la plaça top promocionant el llenguatge no sexista. Els efectes de les retallades en clau de dona, entre moltes d'altres iniciatives, creien que els objectius i necessitats no s'han vist satisfetes ja que el patriarcat continua imparant a la societat, però valoren positivament la institució d'una xarxa. Entre els moments que les han reforçat, resalten, a més de les grans convocatòries, el procés d'intent que han viscut. Perceben un degoteig de dones que s'afegeix a aquesta comissió com a punts forts. Destaquen la heterogeneïtat del seu espai en tant que hi conviuen prismes i famílies del feminisme, així com el grup d'ajuda i suport mutu. Es queixen que el ritme del 15M no els ha permès aprofundir en debats. Estan molt implicades en la campanya contra la regulació via el sistema penal de dret al propi cos davant l'amenaça formulada en la modificació de la llei de l'avortament. I el dia 8 de març volen que sigui una data que tot el moviment 15M s'agafi com a propi ja que és una lluita transversal. De les lluites de les estudiants i professorat d'universitats ens parlen un professor i un estudiant. L'estudiant percep un feedback molt important d'estudiants de primer i segon de grau que creu que està relacionat amb l'eclosió del 15M. Veu que la vaga del 17N va ser molt positiva i afirma que la pedagogia feta en lluites anteriors ha permès vincular la lluita contra la privatització amb les retallades. Anuncia la vaga del 29 de febrer. Busquen vincular les lluites amb el transport i sanitat, ja que en tant que usuàries d'aquest servei se senten part d'aquestes lluites. La manifestació serà al migdia perquè els estudiants d'institut puguin fer vaga també. El professor comença dient que no tot ha de quedar el 29F, sinó s'ha de pensarr en el postvaga, que vindrà al març amb vistes a posar en pràctica el concepte de vaga metropolitana. Entre els professorat s'espera més mobilització de la que va tenir el de setena i que ara compten amb el recolzament de molts altres sindicats tot i que ens explica que l'anterior es va veure que aquest últim ítem és més un complement dins d'una lògica ascendent pròpia dels processos. El professorat va per totes, en tant que s'alloua en tot, en clau en el que es coneix com una universitat pública. Educació. Un professor de secundària ens parla de les lluites en aquest moment i a primària explicant-nos els increments d'horari i les retallades pressupostàries que hi ha hagut. Destaca l'oferta de la Generalitat que vol colar una fundació llegada al Banc Santander i a l'IES Tapes i afirma que l'ALEC ha estat el marc jurídic que ha permès aquests despropòsits. Ens explica que les direccions seran escollides pel Departament d'Ensenyament així com la imposició de l'autofinançament. Repercutirà en uns ingressos desiguals en funció de la renta dels barris. Pel que fa a les mobilitzacions, ens informa que estan organitzades al calibro de l'assemblea groga, moviment nascut al Baix Llobregat, abans l'eclosió del 15M i marca el perfil propi respecte als sindicats. Integra professors, grups d'educació de barris i pobles. Ampes i algunes estudiants. 14 i 15 de febrer s'aproven els pressupostos on es consumarà la retallada. Anuncia tancades els centres, ens recomana que anem a l'escola de treball, a l'escola industrial, ja que la Diputació no vol permetre l'ocupació de l'espai. El 15 es faran jornades alternatives implicant a tots els agents educatius. També es vol aconseguir coordinació amb la Universitat pel 29-F, però tenim problemes perquè el professorat no es mobilitza i es porta ressaca de les vagues de la LEC el 2008. Els sindicats obstaculitzen la radicalitat de l'assemblea groga. Analitza que el context sociològic del funcionariat és un aturat. Assenyala als sindicats majoritaris com a responsables de promoure exclusivament un model de vaga que no, no ha donat fruits veu una certa voluntat d'apropiació per part d'aquests mateixos sindicats. mirallen en la marea verda de Madrid, com allà proposant aturades de dues hores per donar espais per fer assemblees. Creu que Un altre punt fort de l'assemblea groga és que va ensenyar les retallades, en tant que busca tenir un debat sobre el mateix model educatiu. Parla la gent implicada en la lluita contra els centres d'internament d'estrangeres i els drets de les persones migrants. Anuncien que no ha pogut fer una reflexió conjunta i que parlaran a títol individual. Ens expliquen que abans de la plaça hi havia un cert espai per la reivindicació pel tancament dels centres d'internament d'estrangeres i les radades. Veuen positiu que es tingués el debat però trobaven un dèficit de persones migrades. Reivindiquen el 18 de desembre com una data que malgrat estar molt institucionalitzada pot ser últim, útil per per tornar a coordinar-se. A la manifestació del dia esmentat hi, hi va anar poca gent, però ha reactivat la lluita per socialitzar aquest missatge. Ja que de la desgràcia de la mort d'Idrissa i del veí del Besòs ens resulta la manifestació més massiva que les persones que participen d'aquest sector recorden. Valora positivament el treball comunicatiu que permet la visualització del Centre Intermittent d'Estrangers i entenen que tot que s'ha generat un debat sobre la problemàtica dels centres d'internament, d'altres lluites sostingudes pels col·lectius de persones migrants, com la lluita de la preservació del Pirmi, han estat invisibilitzades. Volen estendre el debat sobre la llei d'estrangeria. Plantegen preguntes per l'auditori. Com generar un espai de coordinació amb organitzacions tan diferents però que no sigui una plataforma? Com fer que les petites victòries surtin a la llum i es vegi que quan denuncies i lluites s'aconsegueixen coses, però no són victòries finals. Com fer una mobilització manifestació gran a Barcelona pels vos bol, vots del març? Ens informen que el 23 i 24 de març hi haurà les jornades estatals prevenció contra la tortura a Barcelona. Qui estigui interessada... Seguim. Una persona del grup de treball en defensa de la sanitat pública i un dels indignats de sanitat ens expliquen eh, la situació en aquest segment. Arrel de la trobada interseccional de la sanitat va sorgir un calendari de mobilitzacions que intenten complir amb aquestes i organitzar tota la informació que va sorgir respecte a aquesta lluita, buscant el creuament amb d'altres fronts oberts com les retallades. Han fet una trobada de sanitat el 28 de gener al pensar el moment de sanitat. Estan recollint i maquetant totes les propostes i conclusions que s'han tret. Ens mantindran informades... I, bueno, i afirmen que el corporatisme i el temps divergent en l'aplicació de les retallades als centres han creat grans fractures entre aquests. Valoren com a gran èxit l'última trobada de sanitat. Ens expliquen que la plataforma d'en Peus per la Salut Pública volen impulsar una ILP per finals de març. Es fa una crítica a la lògica de representativitat que s'ha imposat en aquesta marca. Una treballadora de Sant Pau parla de l'ocupació d'una sala. La gent de Vivenda ens explica que la seva lluita ve d'abans de la plaça. Ens parla de l'UE de Vivenda, dels 500x20, de la plataforma d'afectats per la hipoteca i de l'amalgama que grups que ja treballaven abans en aquesta àrea ens diu que la comissió de Vivenda va ser de les primeres que es va dissoldre després de la xarxa identifica una certa lògica de la delegació en els grups que ja operaven, que s'han vist molt reforçats per les assemblees dels barris ja no se'n parla. El canvi d'estratègia per part de la policia que es va viure al Clot, amb la violència i la quantitat d'imputades que es va derivar d'aquell desnonament, és l'artífex del model d'acció de l'edifici 15O. Veuen necessari que la lluita sigui transversal. Ens explica les lluites que hi ha hagut a nivell de barri i ens explica que des de l'edifici es percep un efecte de contagi a nivell mundial. Començaran amb els tallers d'autoocupació a nivell de barri que han tingut una molt bona resposta. Veuen que s'ha descentralitzat tota la informació en una única pàgina que automatitzi un enviament per la zona. Prediquen per l'extensió de les xarxes de suport mutu. Una companya de la coordinadora laboral i suport mútu del 15M parla de quina és la situació al grup que s'ha implicat en l'àmbit laboral des del 15M, dient-nos que han volgut ampliar el radi. D'agregació implicant persones que estan vinculades al món laboral o a través de contractes orals en les feines considerades domèstiques. Afirma que hi ha poques assemblees que treballin el tema laboral als barris. Volen crear un àmbit de coordinació que implique aquesta realitat. L'objectiu, coordinar lluites laborals, caprau, HP, transport i estendre els grups laborals als barris, enllaçar conflictes laborals treballadores, informals i precàries. Estructurar sindical no s'adapta a la realitat que les treballadores estem patint. Reptes, i ha por i s'accepten les mesures de pèrdua de drets laborals. Per tant, cal empoderament i unitat de les treballadores i treballadors i que estiguin sindicats o no. A la segona part, de la plenària, el debat, Xavier Domènec ens explica quina creu que és la situació econòmica i política a causa a casa nostra. El primer punt a tenir en compte és la conjuntura política de les institucions. Les retallades de Ciu les vam viure el 2011 i ara falten les del PP. Els dos governs aparentament són molt sòlids, en tant que no hi ha una alternativa política real per fer-los front, i el PP, el govern de l'Estat, va anunciar que en sis mesos aplicaria el gruix de les retallades per acompatiar fort i deixar els moviments socials en estat de xoc. D'altra banda, el PSOE està davant de la desfeta més important de la seva història, fet que deixa la posició social al carrer amb un partit socialista fort, el 15M, podria haver desvingut un tipàrtid progressista, un lobby de pressió que obligui els socialistes a virar d'esquerra però amb el que estem vivint ara aquest supòsit és inviable. Sosté que tampoc Esquerra reunida està sent capaç d'esdevenir aquesta alternativa i que les pràctiques arretades dels sindicalismes 90 han quedat obsoletes. Planteja que tots els nivells de poder la socialdemocràcia ha estat escombrada, esbossa un context social de polarització i un context que qualifica d'explosiu identifica el moviment 15M com un moviment que qüestiona el sistema en la seva totalitat. Pel que fa al context sociopolític, fa quatre anys que estem en crisi i durarà. El discurs d'ell és profundament catòlic, de càstig i de penitència, però no té perspectiva de sortida econòmica, l'atur, augmentarà, el seu discurs no té legitimitat i el moviment 15M ha dut un discurs integral del sistema. La solució no vindrà d'un sector concret, sinó d'entendre-ho com un tot. L'hegemonia social està en joc. Els esculls més evidents i difícils de trencar són la por i la falta de creença a les alternatives. El torn obert ens explica una persona que prové de Cerdanyola, que hem de passar de moviment, de protesta, al moviment polític, canviant la base jurídica del país. A la web és com un espai virtual de circulació de les lluites, debats, reflexions, experiències. Trobareu la resta aquesta avaluació, d'aquesta memòria de les trobades de Can Batlló, nosaltresoellis.org. Derecho de rebelión informa que ja s'ha aconseguit el mínim per tirar endavant la publicació massiva de 500.000 exemplars del Manual de Desobediència Econòmica. Pròximament a les trobades de les afinitats rebels a Mallorca podràs apropar-te a nosaltres, i conèixer qui i on s'estan organitzant els noves locals. Per altra banda, si vols més info o respecte a la visita, rederecho de rebellion.net. Pel que fa a les afinitats rebels d'aquesta setmana, tornem a ficar la cançó que ens ha agradat aquests dies, de, de fons la reflexió sobre el grup Averia, comentar que la passada setmana van tenir la xerrada Enric Duran sobre el moviment de desobediència civil i autogestió comvolta la Cooperativa integral Catalana. Vam estar a la sala de Sacma a les vuit, després van fer una picadeta, ja fins a tard a prop de la mitjanit. I el dia següent ens atxegàven pres per anar cap al casal de Barri de Joan Alcover a Ses Vees, a Palma, Començàvem a les deu i mitja una xerrada també en l'Enric, fugint dels personalismes, com els deia l'article de Contrainfo que explicava la crònica d'aquests dies, i presentàvem així la cotxerxa de Mallorca. Trobareu més informació sobre això a contrainfo.cat i anem, doncs, amb... i ja per acabar, amb aquesta emboscada poètica del grup Averia que ens feia sonriure i ens empoderava per devenir artistes, devenir mosques dintre d'aquesta merda de democràcia i fer-los eh, tornar un poc més locos del que estan. con un silbato, mire, con un silbato y no tengo que ir con una masa. Y como persona y como ciudadana no me apetece que me digan por donde tengo que ir. ¿Entiende esto? algo Pues yo me expreso con un silbato, mire, con un silbato y no tengo que ir con una masa. Y como persona y como ciudadana no me apetece que me digan por donde tengo que ir. ¿Entiende esto? Donde... Uh, acaba el programa de Dret de rebel·lió, el quart, i um, bueno, volíem llegir el, el poema... No, així no acaba, no? acabarà amb aquest poema, amb aquest poema i amb aquest riure col·lectiu, perquè <laughs> ens fa, fa ambor riure tot això. Y, ve nos ha llegado un poema desde, desde Londres, de la compañía que ha hecho el montaje de este vídeo del Grupo Avería, que dice así... Sucedió que justo a mitad del camino entre la ida y la vuelta las dimensiones espaciotemporales se enredaron y tanto el presente como el futuro inminente, el recuerdo, una carta, el largo abrazo que espero y que quizá me espera se sentían tan remotas e inexistentes como un octubre delicioso en el que yo aún no había nacido. Parecía un momento propicio para preguntarme cuántos cuerpos celestes caben en nuestra galaxia. ¿Nuestra? Y cuántos mundos en un saco de dormir. Y claro, me dan vértigo, pero también curiosidad los infinitos. La opacidad perfectamente diseñada, la ceguera del brillo, el reciclaje de sentimientos puros. Recycle, reuse, reduce, dice una bolsa de plástico. La curiosidad mató al gato, dice mi hermano Siamés. Y yo digo que dicen que vivimos en tiempos de crisis, de psicosis y de apocalipsis y no estamos como para derrochar ni lágrimas. De todos modos... Los insectos migratorios hemos crecido en la costumbre de que nadie nos espere en las estaciones. Ya vengamos de orugas o de mariposas y de que a menudo se nos confunda con otras. Hoy el vino negro es un regalo porque me sabe a ti y me sabe amargo. Solo así podía servirme para brindar por la revolución eterna que se embarca en martes bisiesto por mis lágrimas y reitero el posesivo, por los incendios que compartiremos, espero, por los paréntesis y por el humo. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la cauría caramba y la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimiento pajarillos libertarios igual que los elementos caramba y zamba la cosa que vivan los experimentos me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando les dicen harina sabiéndose que es aprecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho Caramba y zamban la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba, la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba, la cosa, viva los especialistas. Preguntan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando no dura señores la penitencia caramba y sambal la cosa que viva toda la ciencia caramba y sambal la cosa que viva toda la ciencia